Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'd afinjot kufu islam tukiendelea madarasa zetu hizi za kukumbushana masail ambayo yanafungamana na ibada hii tukufu ya kufunga leo inshallah tabarak wa taala tutazungumzia jambo muhimu sana ambalo labda watu wengi wamevafilika nalo na ikawa wao hawatekelezi jambo kama hili kuhusiana na zakatul alfitri zakatu al -fitri. zakatu, al zakatu al ni kile chakula ambacho kinatolewa na muislamu kuwapatia maskini wakati wa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani kile chakula ambacho muislamu anakitoa kumpatia maskini wakati wa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani na chakula hiki kupatiana kwa maskini ni jambo ambalo la wajibu jambo ambalo la wajibu na ni lazima kwa kila muislamu awe ni mdogo au awe ni mkubwa awe ni mwanamke au mwanaume awe ni mtumwa au awe ni mtu ambaye yuko huru kwa hiyo watu wote hawa wawajibika kutolewa au kutoa zakatul fitr ikiwa mwanamke ambaye yuko chini ya mumewe Mumewe atalazimika kumtolea zakatu fitr na vile vile ikiwa mtu yuko na watoto wake hata kama ni kitoto ambacho kimezaliwa leo kesho itawajibika kumtolea nini Zakatu fitr ikiwa uko na mtumwa wako itawajibika kumtolea zakatu alfitiri na vile vile imepokewa Athari kutoka kwa Usman Allahu ta'ala anhu yeye alikuwa akitolea zakatu al fitri paka kile kilichoko tumboni kwa mwanamke yani mwanamke akiwa na mimba basi uhesabu kile kilichoko tumboni mwake akakitoa zakatu alfitr kwa hiyo ni wajibu kwa muislamu iwe awe ni mdogo au mkubwa mwanamke au mwanaume yuli aliyake aliokohuru au yule ambaye ni ni mtumwa Rawal Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Al Imam Al Bukhari na Imam Muslim wamepokea hadithi kutoko kwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Asema Ibn Umar الله Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, Zakat al -fitri min Ramadhan Soa'an min tamri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefaradhisha hii zakatul fitri katika mwezi wa Ramadhani itolewe sawa'a min tamri, sawa'a katika tende au sawa'a min sha'ir. Au mtu atoe sawa'a katika mtama. Mtama kuna chakula kinaitwa mtama. Ala al, -al kumtolea yule ambaye ni mtumwa wal na yule ambaye yuko huru wadhakar na mwanaume wal na mwanamke wa saghir na mtoto mdogo Walkabir na yule mtu mzima minal muslimina katika nani katika waislam kwa hiyo utapata hadithi hii imekusanya watoto wadogo watu wazima yule aliyekohuru mwanamke mwanaume wote hao wanawajibika kufanya nini kutoa hii zakatu alfitr hikma yake ni nini kuna hikma kubwa sana ambayo sheria imetuwekea katika kulifanya hili jambo hikma ya kwanza ni tuhuratun lisaim ni kule kumsafisha yule aliyefunga kuna makosa ambayo tunayafanya tukiwa ndani ya nini ya somu. Sasa vitu kama hivi vimeletwa ili kufuta kafaratun litilka akhta inafuta yale makosa ambayo tumeyafanya ndani ya mwenzi wa Ramadhani labda uliteta na mtu au ukatukana au ukafanya jambo lote la munkarati il hali ya kuwa wewe umefunga kwa hiyo ukitoa hii zakatul fitri kusafisha tuzakika inakusafisha na yale makosa ambayo uliyatenda ndani ya somu yako kisha hikma nyingine e, imekuja katika hadithi ni kwamba tu'matul lilmasaki ni kule kuwalisha wale masikini wakati ule wa siku ya idi pia naye apate kufanya nini kufurahika kama watu watu wengine usimnyime masikini haki yake hii pia yeye ana haki ya kufanya nini ya kufurahi na kuwa katika hali nzuri kama vile wewe unavyo Kwa hiyo hikima zake ni hizi mbili. Kwanza kuwa itakusafisha wewe uliyokuwa umefunga kutokana na makosa ambayo labda uliyofanya ukiwa ndani ya nini ndani ya funga yako. Vilevile vile, ni kwamba utakuwa wewe umemsaidia yule maskini siku ile ya pia naye akapata Kufurahika kama vile unavofurika wewe amepokea ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhumah kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat alfitr mtume sallallahu alayhi wasallam ame faradhisha kwa ni lazima hi zakatul fitr tuhratan lisaaim hikma ya kwanza ni kule kumsafisha yule aliyefunga mina laghwi wal rafad na upuuzi au na maneno machafu ambayo mtu aliyafanya kama tunavorudia kusema huko nyuma kuna watu hawaelewi malengo ya somo ikao wao wamefunga lakini bado wafanya makosa makosa ndio mwanadamu anateleza lakini wengine hufanya kukusudia kabisa kuyafanya yale nini makosa ambayo hayatakikani kwa mtu aliyefunga kuwa yeye atayafanya. Kwa hiyo mtume asema kuwa ni tuhrata tuhratan lisaimi minal lagwi Kisha wa tu'matun lilmasakin Vile tu, tu vile ni chakula kualisha wale maskini ambao hawajiwezi ili nao wapate kufurahika siku ile ya Eid alhadith hii hadithi yamepokea alimamu Abu Daud wa Ibn maja wa Darqutni na ni hadithi sahihi ambayo amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ma tajibu fihi zakatu fitr ni kitu gani ambacho mtu utatoa ile zakatu fitr je utatoa pesa او اتتوى chakula او اتتوى sima فيه اخراج الطعام من القمح والشعير والتمر والزبيب والقط والارز ونحو ذلك مما يعتبر قوت ا ينباسا mtu kutoa hizi zakatul fitri katika chakula kilichokusudiwa hapa ni chakula wala si pesa chakula katika ngano waweza kutoa unga wa ule ukampatie au sha'ir au ukatoa ule mtama yuko kizungwa mtama milet. Eh? Milet. Milet. sema milet. Kizungu. Kizungu. kwa hiyo utatoa pia na nini sha'if sha'iri ni hiyo mtama wa waweza pia kutoa nini tende walzabib ukatoa vile vile nini zabib walaqiti Akiti ni yale maziwa au ile samli ambayo imetolewa kwenye maziwa kakaushwa yaani hivi vyakula vimetajwa kwa sababu Arabu zamani walikuwa wakitumia sana vyakula hivi kisha waluruz mchele waweza kutoa wanahwi dhalika na vinginevyo mfanoa hivyo mimba huutabarukuta vile vyakula ambavyo vinazingatiwa kuwa ni chakula katika kauli za ulamaa wasema kutoa chakula ambacho kinapendwa sana na watu wa mji ni chakula gani ambacho watu wakipenda sana siku ya siku huku kwetu ni ugali sikasema ugali <laughs> Huwa watu wapenda kula wali siwa wapenda kula wali nchele basi utatoa kile chakula ambacho watu wagipend. Nadhani ni mchele na nanga. Watu wengi tunia chapati wakatumia kupika mahambe na nini na vile vile wakala wale. Kwani ndio hicho chakula ambacho mtu waweza kutoa zakatul fitr. Wasema ulama wala yajuu ikhraju alfulus tima tatam. Wala haifai mtu kutoa chakula pesa. Ukatoa yani thamani ya kile chakula kwa mchele ni kilo kilo mbili na nusu ni shilingi 300 basi ukapeleka ile 300 kwa yule maskini ulamao amekataa kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametaja chakula na kama ni pesa zilikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kitumia dinar na dirham lakini hawakutoa hizo walitoa nini walitoa chakula قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين اسما في فتاوى نور على الدرب اسما ولا يجوز إخراجها من غير الطعام ولا هي فائء كتو زكاه الفطر كيتو امبا تشي تشكو نني تشكو تشكلا لان النبي صلى الله عليه وسلم كصبا متمه صلى الله عليه وسلم فرضها صعا من تمر ami faradhi shay kuwa mtu atatoa saa katika tende au sha'ir wa kana dhalika alwaqtu huwa ta'amuhum na hivyo ndivo vilivyokuwa vya vyao wakati ule wa mtume sallallahu Alaihi wasalla tukiangalia miqdaruha utatoa kiwango gani kama ni mcheli utatoa kilo tano, au kilo au au kilo moja na nusu E, imethibiti katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtu atatoa nini swa'u swa'un ni arba'atu amdad ni muddi nne mudhi nne ni kimkono yako miwili ukikusanya namna hii kisha uweke mchele mara moja mbili tatu nne zikifika nne hizo inaitwa nini inaitwa Swaun inaitwa nini tsaa' ambayo ilikuwa kipimo kilikuwa kikitumika wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulama wakasema Wayusawi kiloaini na robo kama vile anavyosema alimam ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala ni kama vile kilo na robo wengine wakasema kilo na nusu wengine wakasema kilo na, e, na na kota Nili? eh eh e? e, kilo mbili na na robo tatu kilo mbili na nini na robo tatu wengine wakasema kilo tatu kwa hiyo imekwenda kutofautiana kati ya ulamaa kuhusiana na saa hasa wengine wakasema ili kuondoka na shaka utoe ya juu kabisa ambayo ni kilo ngapi kilo tatu unaweza pia mwenyewe ukapima ukipata kile ambacho kilichotoka ukatoa kwa sababu hivyo ndivyo ilivyokuja katika nini katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam saa so, ni arba'a amdadi ni zile muddi nne ambazo ukipima kwa mikono yako baadhi wengine watakuwa na mikono midogo ndio ikawa tofauti hii eh Paiza kupima ikatoka kilo 2 na rogo mwingine akapima ikatoka kilo na nusu mwingine akapima ikatoka kilo 3 na kadhalika wakati wakati wa kuitoa Ee zakatul fitri inatolewa wakati gani? Waktu ljawazi, kuna wakati ambao inajuzu kufuku, kutoa ambao ni kabla al bi au yawmayn kabla ya siku ya Eid kwa siku mbili au siku moja waweza kutoa zakatul fitr yani Eid imebaki siku mbili ukatoa zakatul fitri. au idi imebaki siku moja ukatoa zakatu al -fitri na utapata katika kauli zingine za wanaozoni kina Imam Shafi rahimahu allahu ta'ala kina Abu Hanifa wamekwenda kusema waweza kutoa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani ukianza uki lakini hii kauli ni baidi sana kwa sababu lengo la hi zakatul umesema nini kuwasaidia maskini siku ya Eid sasa ukimpatia mwanzo wa Ramadhani akaila ile zakatul fitr itakuwa bado lengo halijatimia la kuwa wao watafurahika siku ya nini siku ya Eid kwa hiyo kuna wakati wa kujuzu kwa mtu utatoa kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili vile vile kuna waktul fadli ule wakati bora zaidi kuitoa hii zakatul fitri fi yaumil Eid kabla xurujin nasi ila as sala ile ile siku ya Eid kabla ya watu kutoka kwenda kufanya nini kusali natakiwa witoi kabla ya watu kwenda kuswali idi uwe tayari umeshamfikishia yule maskini kile chakula ili ajiandae wakati watu wanapotoka kuswali idi tayari yeye anajua kwamba chakula kiko nyumbani na atapika na atakula qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema mtu umesallallahu alaihi wasallam man addaha kabla as yule atakayetoa hi zakatul fitiri. kabla ya watu kwenda kuswali idh fa hiya zakatun basi bas hiyo itakuwa ni zaka inakufanya nini kukubalika itakuwa ni zakatul fitr waman addaha baada salati fa hiya sadaqatun min as yule atakayetoa baada kuwa watu wameshatoka kuswali basi itakuwa si zakatul fitr tena hiyo mtume asemwa itakuwa nini ni sadaka katika nini katika sadaka rawahu abu daud wa ibn maja wa daraqutni an ibn abbas kwa hiyo yatakikana mtu kuitoa kabla ya watu kwenda kuswali eid na ikiwa tumefika jioni na ikaonekanwa kuwa mwenzi umeonekanwa na eid au siku ya eid kesho tutaswali idi koi waweza kutoa usiku ule ambao kesho yake ni nini ni eid itakuwa umetoa kabla ya nini kabla ya watu kwenda kusali eid man yu'tu zakatul fitri nani ambaye anayepewa hii zakatul fitri yu'tu 'ala inatolewa kwa nani kuwapatia maskini minal muslimina katika uislamu wa wala haifai kumpatia kafiri Hii unampatia maskini faqiri ambaye ni nani ni, ni muislamu vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza tu'matun lilmasakin ni chakula cha nani cha cha maskini vile vile kuna kauli nyingine wanaozoni kuwa waweza kuwapatia wale watu nani ambao wametajwa katika watu ambao wanastahigi kupewa إذا جاءت ketika إنما الصدقات للفقراء والمساكين sadaqatu عليها fuqara'i wal masaakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqaq wal gharimin fi wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim kunaha watnani amba wamtajwa ketika hi'a ulama kuwapatia watu kama haa muntu wa pili maskini ni wale wenye kuikusanya wanaopita huko kuikusanya zakaatu alfitri kisha wengine ni wale ambao wanajizoeesha nyoyo zao katika uislamu yani wale watu ambao wameslimi waislamu ambao wao wameslimi kisha wa na wale ambao ni watumwa walgharimin na watu wenye madeni pia wanaweza kupatiwa hiyo wafisabilillah na wale ambao wako katika njia ya Allah tabaraka wa taala wa sabil na wale wapita njia ambao wamekatikiwa na nini na safari zao faridatan min Allah wallahu alimul hakim wengine wakaenda kusimama na msimamo kuwa anaestahiki kupatiwa ni wale ambao walotajwa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao nani maskini peke yao hayo akasema hao hawa wengine hawaingii kwa sababu ingekuwa wanaingia mtume angewataja katika nini katika hii hadithi yao kwa hiyo kwa ufupi hivi ndivyo ilivyo katika Eh, hili jambo la zakatu alfitr ni muhimu sana umislamu kuwa atajua haya na usipotoa bado una deni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni faradhaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume ndo aliofaradhisha akasema ni lazima na kitu amacho mtume amekifaradisha itakuwa nane nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hili latoka kwa Allah wama yanftiku ani hawa in huwa illa wahyum yuha endapo mtu itakuwa yeye ana uwezo wa kutoa hili zakatul fitri kisha ikawa amedhikika mpaka ikawa labda amesahau kuwa kuna zakatul fitri anakuja kukumbuka watu wameshafanya nini wameshaswali Eid yajibu alie anyimfikaa yanpa sehemu hiyo kwa sababu hatuadhibiwa alikuwa amefanya nini amesahau kwa hiyo mtu amesahau basi yawezekana ye akatoa baada ya swala ya aidi kama vile ambavyo alivotoa fatwa Sheikh Uthaymin rahimahullahu tbaraka wa taala na ena, po, mtu yuko sehemu Hakuna chakula chochote, yuko na pesa tu. Lakini hakuna nini, hakuna chakula pale cha kuweza kununua. Labda yuko mbali porini huko. Aweza akatuma pesa kwa watu wake, akawaambia wanunue chakula wafanye nini? Waende wakagawanyie, wakagawanyie maskini. Kwa yuko ufupi ni haya tu kwa kuelezea kusiana na hii zakatu alfitri Allah tujaliya min alladhina istami'una alqawla fattaba'una ahsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi wa hadiyatako kochi zaidi kuliko miliki Uh, katikati kwa Maliku waraaum malikun yaquddu kull safinatin ghasba ile safina ilikuwa ni limasakinayameluna fi albahari kwa msikini aweza kumiliki hata lakini ikawa kile kipato chake hakimtoshelezi kununua ile ambacho anataka lakini fakiri aweza kuwa hana chochote anani chototi kabisa aiki katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa watu ambao a cha hadhi zao ni kwanza naam asalamu alaykum naam okay lakini ulama wa zungumzia ni uzuri kwa watu wa pale wengine kwako wa pale kwako na ikiwa kutakuwa hakuna maskini pale waweza kupeleka kijiji kingine. Simelewana. Uzuri ni wale watu wa wale wa pale mjini. Ikiwa hakuna tutapeleka sehemu nyingine. Na,